Але гостромисл пам'ятав і те, як на вічовому побоїську біля діденця цей Ольг кинувся рятувати його від розправи величара лодіщика. Сьогодні ж перед ним постав інший Ольг – зухвалий, чіпкий, свавільний, з нетерплячим блиском в очах, який свої надії не підпирає суєтою, а цілить у них з жорстокою влучністю. Хто ж він є насправді, цей дрібний і зборський посадник, який не принижується вже перед сильними? Бо вони були сильними вчора, який тепер погрожує і вимагає. Гостромисло розгублено пересмикнув лівим плечем, прискалив одне око. Та що ж скаже бояриня Милослава? «Посадник Ізборський? Ой, то благо для нас усіх! Хоча б третьою жоною взяв, бо дві має, усі те віддають. Вісна ж не прасна, той вар'ят не повернеться, вона це відчуває» а розбишацький воєвода Вадим все блукає попід їхнім теремом. Умкнути вісну хоче, у дебрі затягти. Світ перевертається. Чи боги розгнівались на багатичів, чи волхви погано дбають своїм словом за них? Гостромисл вислуховував тієї ойкання боярині, мовчки пересмикував плечима, ніби струшував із себе якусь зайвину. А в голові сукалась невесела думка. Старий був же він. Життя й боріння почали втомлювати його і злобити. Сили тратив на нікчемні діяння, а великих зладнати не вмів. Починати все знову був не відступити відступитись від того, на чому стояв, не дозволяла гордість. Знавши, що від богів благості немає чого ждати, боги не вівці, що в кошару приводять ягнет. Ті благості треба брати від життя силою, лукавством, лжею, здирством і для того напружувати треба свій розмисл. Але враз зіткнувся із подібним до себе, відчув настирність його і перевагу, знав, що буде змушений віднині виконувати його волю, і раптом спагнув, що дні його величі назавжди спливли. Усе життя він прагнув багатства, влади і слави. Тепер, на останок літ, слава принизила його своїм безслав'ям. Хто гостромисл віднині? Де той пошанівок, котрий складав йому великий град? Усе розвіялось в порох. Від того дня, як з-за моря повернувся до Новгорода, Ольг з дружиною Рюрика і дружинами його братів про гостромисла ніби забули. Ніби й не було чоловіка. Ніби й не він кермував стільки літ градським вічем, посадничав над усіма неосяжними новгородськими землями. Нині всі заглядали в рот Ольгу та його лакузам, що не набралися і вже погордливо позирали на колишнього владцю. Тепер був у всьому колишній. Навіть братець Бутята, не мов би вмить забув, хто його рятував у дні смути і ворохоби смердів. Не впізнавав, ковзав, проходячи мимо невидющим поглядом. Дива, а вже що Ольг і його заморські найманці з отим рудим рюеком, котрі розсипались по слободах і по гостах у землі новгородській, тоді й зовсім не знали гостромисла. Дивно склалося. Ніби ж ніхто й не забирав гостромисла влади, яку вручила колись йому віче за мудрість, а її уже немає. Вислизнула з його рук. Ніхто з ним не радився ні про що, не питався, не просив розсудити. Тепер верховодили над ним холопини ситства, яких сам виростив. Усі бігли до Ольга. Ніби ж ніхто й не давав влади йому І його задругу Рюрику з братами Та вона враз опинилася в них Як тільки вони брязнули мечами Об стіни діденця Більно розсілися кликані прихідці По новгородській землі Рюрик під ладогою Синєуз пішов на Білоозеро Трувор в Ізбурську Під рукою Вольга Прибульці розмовляли повсюди Як у Новгороді Були в отих же одяганках кожухах та обущах мали такі ж мечі, сокири та ножі. Місцеві люди дивувалися лише, що Рюрик по їхньому означало сокіл, але ж синій ус так і було синій ус, бо мав чорного до синя вибуса сей муж. А Трувор – витязь урманський, брат наймолодшої жони Рюрика, королівної фанди, яку він з собою привів з малим дитям Ігорем, залишивши інших жон за морем. Серед тих варягів було чимало урманських та ютландських воїв, що тримали своєї купи міцно, бо мови слов'янської не знали і чули себе тут зовсім чушаками. І вийшло, що Ольг і Рюрик тримали свою велику дружину, утишили нею ворогбу в усіх кінцях землі, силовано брали правежі побори з людей. Ліпші й мужі відразу й пригорнулися до них. Лише на новгородці їх не визнавали, Мали своє віче і жили по своєму. Але так було недовго. Одного дня від діденця побігли в усі кінці града тіуни, диричі, метельники, вірники, отроки боярські із закличем до худого люду. Давати коней, баранів, гов'яду, солод, сир, хліб, пшоно, курей та всякого іншого ядева щоденно на дружину скільки могла з'їсти а ще гривни, ногати, куни, різани, таки ж на дружину прибульців, на потяги і провежі боярські. Стільки тепер потрібно було давати колишнім властоїмцям і новоявленим проворникам і ловкачам, їхнім підручним усяким, що люд новгородський від подиву занімів. І стало, що не вічі вільних мужів держало у граді правило, а волостелі й находники, які мали і сильну дружину. Що ж до Гостромисла, то він уже нічого не мав. Його ніби й не було ніколи. Ольг, який похвалявся нещодавно забрати вісну, так і не появляється. Чого б то? Дума Гостромислова була тяжкою, а прозріння – відчаяним. Бачив довкола себе ницих плазунів, натовпи підлих пустословів, що з великою насолодою топтали його, аби розвеселити Ольга і Рюрика, аби осідлати тих, кому раніше кланялися доземно. Бачив, як вони вихваляють тих, от кого хочуть мати мзду, усіх інших топчуть без оглядки. Бачив і нового Ольга, який тепер нікому не лестив і ні до кого не протягував правиці у щедроті своєї приязні. Руки постійно тримав за паском, аби хтось не здумав простягти до цього свою длань для вітання. Завжди усміхнені очі його – Уже кололись зустрічних погордою і зневагою. Ольга чомусь боялась тепер більше, ніж Рюрика. Той був сторонський і робив тільки те, що підказував йому Ольг. Обіпершись на залізну силу варягів, утвердив свою владу на землях від Ізборська на заході до Лагоди, на півночі та Білоозера на сході. Гостромисл не наважувався нагадати про себе Ольгу. Не хотів принижуватись перед молодим, але сильним і зухвалим владцею. Потайними закамарками душі відчував, що Ольг чекає того приниження. Уперто, настирливо, щоденно стежить за ним. Спокійно і жорстоко готує останній удар. Та завжди врівноважений, обачний і гордий гостромисл волів скорше померти, ніж зазнати ганьби. Терпляче чекав, не просив милості у богів. Зима непомітно минала, ростали буйні сніги, зблиснули на яскравому сонці потічки, струмки, попливли на волхові крижини, задзвеніло у на напрузі гілля дерев, безмарне небо загомоніло паморочливим криком воронь, журавлиних ключів, що тяглися й тяглися з вираю. Світла щемка тривога залягла в душах людей. Будила серця, озивалась Солодкою тугою на вічний поклик Богів кохання і життя, Лади, живи, Предковічного рода. Та не хороводили дівчата І порубки на галявах гаїв І на берегах Волхов ріки, Не лунали дзвінки веснянки, Голодна і гола, біда ходила По оселях. Чорна сухоребра морана Забирала старих і немічних, Малих і слабких тілом, Але їхні душі яких не було чим пом'янути, ходили межі людьми, носили купи каміння під вікна боярських теремів, стягували щелядинів їхніх взувачки та сорочки, ночами виводили коней з боярських стаєнь, виловлювали на сідалах курей, сипали жар у медушах і анбарах, пускали димом двори ліпших мужів новгородських. Мовили, що навіть у діденці душі мерців бешкетували, пограбували у Волховій хижі, «Велесові скарби!» У бояри наш Гостромисла знову зірвали ворота, а сеї ночі навіть двері у сінці захотіли зняти, та хтось перешкодив. Так і повисли на одній петлі. «Гей, хто є?» – ходив боярин гостромисл по дворищу обережно вистукував патерицею по стінах комор. Ніхто не озивався. Та ось одного тривожного весняного вечора Гостромислу гледів на своєму подвір'ї величара. Той йшов не квапом, коли кожуха розстебнуті, ноги переставляє широко і впевнено, калюжі статечно обходить. Розбійник і тать, якому давно пора викупти оті короткі вуса, а самого повісити на осиновій гілляці. Його мав давно підняти на мечах німецький король Людовік, але не зробив того своєчасно, ось він і заявився у його дворі. Гостромисло задихнувся, бачачи те зухвальство цього злодіюки – Метнувся до одного вікна, до другого, гукнув до сінець. «Гей, хто є?» Терем мовчав. Ні челяді, ні гридей. Лише згодом висунулась за дверей, розкуйовжена сива голова старої косари. Вона пошамкала беззубим ротом і зникла. Гостромис зайшов до світлиці, зірвав зі стіни меч, оголив і застиг біля дверей, у які мав зайти величар. «Хайно лишень ступить через поріг, хайно поткнеться!» У боярина гучно гупало серце, затерпали ноги, тряслися руки. Напружився, як вовк перед стрибком. Чув, як величарна порозій довго по-господарському оббивав з постолів болото, як зітхав і криктав коло перекособочених дверей. Потім голос його зник, а натомість почулися удари сокири чи молотка. Занесена вгору з мечем рука боярина уже втомилась, і він її важко опустив. Величар не заходить до світлиці, Лебон чіпляє ті кляті двері на петлі, Щось там іще сокорить, цюкає, А хто його просив? Але нова думка штрикнула боярина, Ба, з сокирою до нього йшов, Зарізяка кознивий, бридень кислоокий, Коби твоя сокира, та тобі на голову!» Гостромисл зібрався на силі, Знову підняв меча. Величар ніс до нього смерть, Так і дістане її сам. Уже через поріг ступила нога лодійщика. Витяглась уперед рука, в якій він тримав, обліз лузаючу шапку, за просунулась просунулася геть сива голова. «Ех!», ех – гостромис щосили опустив на неї свій меч. Лодійщик судомно обернув до нього лице, здивовано вирічив очі. Рука із шапкою здригнулась, опустилась донизу. Спотилиці на комір кожуха чвиркнула кров. Гостромис ще раз із розмаху опустив меч на голову гостя. Той хитнувся усім тілом, сперся спиною на одві і якось повільно, підгинаючи під себе ноги, став совватись на підлогу. Боярин від шаленства вже не пам'ятав себе, молотив мечем, як ціпом, нерухоме тіло. Шматував кожух на клоча, доки не вичах. Затим витер холодний піт із чола, випустив з рук меча. Тремтіли ноги Викло в грудях. Ледве добрався до ослона. Йому привиділо, що у сінях змайнула тінь. Тихо вигнулась під чиїмись легкими кроками мостина, а величар сидів під стіною біля дверей, розкинув свої руки, вивернувши назовні вузькуваті долоні. Здивовано глипав мертвіючими очима на гостромисла. Перед ним лежала його облізла шапчина. За паском стачав топірець.